אז שוב אני רוצה לאחל לכולם ערב טוב ומבורך בזמן הזה של השבוע שאנחנו נפגשים מדי יום רביעי כדי ללמוד ממגילת ישעיהו הנביא, הדרך הציורית שהנביא מתאר את הדברים למדנו מהפרק הראשון ועד הפרק השלושים וחמישה דווקא מהפרק הקודם שלמדנו בשבוע שעבר אנחנו רואים שהסגנון בעצם של הנביא uh, ישעיהו משתנה מסגנון uh, יותר פיוטי נביא, נבואי, uh, פרק 36 ליותר עלילתי, סיפור הניסיונות של חזקיהו, uh, 36 עד 39, אלה הפרקים uh, שבעצם מתארים את הניסיונות של חזקיהו uh, אנחנו נלמד את הפרקים האלה של הסיפור של חזקיהו בשבועות הקרובים. כמו שאמרנו, הפרק הקודם שעשינו זה היה כבר בשבוע שעבר, פרק 36. היום אנחנו כבר נמצאים בפרק ה-37. אני רק אשים את השקופית עכשיו כדי שתוכלו לראות על מה אני מדבר. זהו זה. יפה מאוד. אז מי שהיה כאן בשיעור הקודם יכול לזכור שאנחנו התחלנו ללמוד על ההתקפה, לפחות המילולית, וההתקפה יותר אפשר להגיד של רצון להפחיד ולייאש של האשורים על ירושלים. זה קרה במלכותו של חזקיהו, בשנה ה-14 למלכותו. השליח האשורי, שאיך קראו לו? רב שקה, רב שקה, הוא דיבר בגידופים נגד המלך, אתם זוכרים איך הוא הזכיר את המלך, הוא אפילו לא קרא לו בתואר מלך, הוא רק קרא לו חזקיהו, והוא הלל את המלך שלו, המלך הגדול, כה אמר המלך סנחריב, המלך הגדול, בקיצור, השליח של המלך האשורי בא לייאש. כתוצאה מכך אנחנו ראינו שהשליחים של המלך חזקיהו הם בעצם חזרו למלך עם איזה בגדים? עם בגדים קרועים. אנחנו למדנו בעצם שהאמונה שלהם התערערה כתוצאה משמיעת הקולות של רבשקי. ואנחנו שאלנו, האם האמונה שלנו מתערערת כתוצאה משמיעת הקולות של העולם? האם יש קולות בעולם שיכולים... לגבור על האמונה שלנו ואפילו לערער אותה ולהפחיד אותנו ולייאש אותנו ולגרום לנו אה, לעזוב את הדרך של אלוהים. זאת הייתה בעצם המטרה של האשורים לבוא ולייאש לדבר אל העם בשפה כל כך גבוהה ועם הרבה סמכות וביטחון עד שבאמת השליחים של חזקיהו אה, קרעו את בגדיהם. אנחנו קראנו גם באגרת הראשונה לפטרוס וחמש שמונה עד כמה אנחנו צריכים לחשוש בעצם למרות שהתנ״ך מלמד אותנו שאין לנו ממה היו ערים ועמדו על המשמר אויביכם השטן משוטט כאריה שואג ומחפש לו לטרוף מישהו אז רב שקי הוא כמובן האב טיפוס של אלה שהם הולכים אחרי האויב הוא כמו השטן יעשה הכל כדי לזרוע יאוש ופחד בעם של אלוהים אבל הוא יצליח לטרוף מישהו רק אם האמונה באלוהי ישראל לא תהיה אמיתית וחזקה בואו לא נשכח שהוא משוטט כאריה שואג אבל הוא מחפש לו הוא מחפש, זה לא אומר שזה חייב לקרות הוא כמובן מוצא הרבה בעולם הזה שהוא טורף אותם אבל uh, המטרה שלו זה למצוא. Uh, והאריה הזה, שהוא השטן, משוטט היום בעולם ורוצה לטרוף. הוא רוצה לעשות את זה, אבל זה לא חייב לקרות. חזקיהו המלך הרגיש, הרגיש בעצם uh, את ש... Uh, את האריה הזה שמחפש ורוצה לטרוף אותו, דרך הדברים של רב שקט. תשימו לב לפסוקים הבאים בתחילת פרק 37. ויהי כשמור המלך חזקיהו ויקרע את בגדיו ויקס בסק, ויבוא בית אדוני וישלח את אליקים אשר על הבית ואת שוונה הסופר ואת זקני הכהנים מתכסים בשקים אל ישעיהו בן אמוץ הנביא לאחר שהמלך חזקיהו שומע את הדברים שבספרים לו השליחים זה בעצם, זה בעצם המפגש שלו עם האריה המשוטט זה המפגש הוא מגיב למפגש הזה בצורה כזאת, הוא כורע את בגדיו ולא רק זאת, הוא גם לובש סק לאות אבן ולא רק זאת, הוא גם עולה לבית המקדש ולא רק זאת, הוא גם שולח את אליקים שבנה הסופר ואת זקני הכוהנים לבושים סקים אל ישעיהו הנביא. אז כאן אנחנו רואים שבעצם התגובה של המלך לא מלמדת אותנו על כך שהדברים של רב שקה גורמים לו לא דווקא לייאוש, אלא כדרך פעולה של אדם מאמין כדי לנצח את האריה הזה, אוקיי? תשימו לב עכשיו לדרך הזאת. מה שחזקיהו עכשיו עושה, הוא יודע את הדרך שאדם מאמין צריך להתנהג כאשר האריה מוצא אותו, כאשר האריה הזה שמחפש מוצא. אלה בעצם הפעולות שאנחנו נלמד Uh, שהמאמינים צריכים לעשות ברגע שהם נפגשים באריה הזה שמחפש לטרוף אותם. Uh, אז קריאת הבגדים, הקריאת הבגדים הזאת היא בעצם עדות uh, לצער וחוסר אונים, אוקיי? צער וחוסר אונים וחשש מפני הבאות. אבל לבישת הסק בנוסף הם אות לכניעה לפני אלוהים ואתם יודעים לעוד לא דבר חשוב. לבישה של שק היא גם אות לחרתה. אתם יודעים מה זה חרטה בעברית? Repentance, אוקיי, אות לחרטה. ומדוע חרטה היא כל כך חשובה בניצחון על השטן? מה בעצם אנחנו עושים? אנחנו מתוודים על חטאנו ואנחנו מתחרטים עליהם. אנחנו איננו רוצים להמשיך. אם אתם רוצים דוגמה מאוד מאוד ברורה לכך, אתם יכולים לזכור את הסיפור אולי בפרק... שלוש של יונה, העם הנינווה קיבל את המסר והמלך לבש סק וציווה על כל עמו ללבוש שק לאות חרטה, בעצם התוודות על חטאים וקבלת המסר של הנביא. אז זה גם מה שחזקיהו עושה, הוא מתחרט. עכשיו על איזה חטא לדעתכם חזקיהו בעצם אמור להתחרט? זה כל כך... ברור מאליו, <אח> שהוא, <אח> שהוא על מי סמך? על <אח> מצרים ומלך אשור. אוקיי, אתם מבינים? <אח> במקום לבטוח באלוהים, <אח> הוא בטח במצרים ובטח ב <אח> <אח> באשור. <אח> הוא רצה לכרות ברית <אח> עם סנחריב, <אח> אפילו שילם לו כסף, <אח> רק <אח> כדי שהוא יגן עליו, אבל כמובן אנחנו גילינו שסנחריף זה לא עשה עליו הרבה רושם, כמובן זה לא הספיק לו, הוא רצה הרבה יותר, וכשחזקיהו סירב אז הוא בא עליו עם צבא גדול ורצה לכבוש אותו. אז המלך בעצם הולך להתחרט בעצם לבית המקדש, שזה בעצם המקום שבו אנשים הולכים כאשר הם נכנעים לאלוהים. והסימן הזה של חרתה, זה בעצם התחלה של הניצחון של המאמין על האריה הזה ששואג. נמשיך לקרוא מפסוק שלוש, תשימו <אף> לב שזה בדיוק מה שקורה, ואתנה את פניי אל אדוני האלוהים לבקש תפילה ותחנונים בצום <אף> וסק <אף> ואפר, <אף> והתפללה לאדוני אלוהי ואתוודה, אתם שמים לב איזה וידוי ואומרה אנא אדוני האל הגדול והנורא שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו מה הוא אומר בפסוק חמש? זה דרך אגב דניאל תשע זה לא המלך חזקויהו אני שכחתי לציין זה תפילה של דניאל בתשע פסוקים שלוש עד שש התפילה בצום ואפר היא תפילת תחנונים וצום בפסוק חמש, שדניאל מתפלל, הוא אומר, חטאנו ועבינו והרשענו ומרדנו וסור ממצוותיך וממשפטיך. ולא שמענו, עכשיו אתם מבינים, לא שמענו אל עבדיך הנביאים אשר דיברו בשמך אל מלכינו, שרינו ואבותינו ואל כל עם הארץ. אז המלך חזקיהו יודע את המקום שלו ואת הדרך לישועה. העיקרון הזה שעכשיו אנחנו מוצאים פה חשוב לכל אחד מאיתנו כאשר אנחנו נמצאים במצוקה. אנחנו חייבים לחפש את אלוהים ולהתוודות על החטאים שלנו. אתם יודעים עד כמה שזה חשוב מה שאני אומר עכשיו, זה לא קל אמנם, אבל כדי לנצח את השטן אנחנו חייבים לגלות את החטאים בחיים שלנו, לבוא לפני אלוהים ולהתוודות בפניו ולהגיד אנחנו חטאנו, <קקק> אנחנו עווינו ומרדנו ואלוהים שומע את זה. אתם יודעים כמה זה מעניין שאנחנו אומרים את הדברים האלה, דניאל הוא נביא שיודע איך לדבר עם אלוהים ויודע בעצם את המקום שלו, הוא יודע מה אלוהים יכול לעשות והוא גם מעריך את מה שאלוהים יכול לעשות. תשימו לב שדניאל לא מבקש לעצמו בית יותר גדול, הוא לא מבקש תנאי מחיה יותר טובים, הוא לא מבקש שום דבר בשביל עצמו חוץ מאשר לקבל את הסליחה של אלוהים. וזה כל כך חשוב העיקרון הזה, מה אנחנו בעצם צריכים בעולם הזה? אנחנו צריכים את הסליחה נגד החטאים שלנו, אין לנו ברירה, זה באמת הדבר החשוב ביותר שבן אדם מאמין יכול לבקש בחיים, ואתם יודעים מה קורה? ככה אפשר לנצח את האריה, עם זה אתה יכול לפגוש את האריה, אתה יכול לפגוש את האריה עד השטן, עם מה? עם הסליחה של החטאים שלך, כי השטן הוא עומד נגדנו תמיד עם אצבע ככה, תמיד ככה, עם אצבע כזאת, ואנחנו יכולים להגיד שבעצם החטאים שלנו נפלחו, וכשהחטאים שלנו נפלחו, לשטן אין שום דבר לעשות נגדנו. אבל כמו שאנחנו קוראים בפסוק 6, העם כמו חזקיהו לא שמעו אל העבדים של אלוהים הנביאים. הם דיברו בשמך, תשימו לב, אל מלאכינו, שרינו ואבותינו ואל כל, הער, כל עם הארץ. הבעיה היא לא הייתה שאלוהים לא רוצה לסלוח על חטאים, הבעיה היא הייתה שהעם לא רצה לשמוע את אלוהים, לא רצה ללכת בדרך שלו, וזה כל כך רלוונטי דווקא בביסור שלנו כאן בישראל, כל כך הרבה אנשים אינם רוצים לשמוע את מה שאלוהים אומר. בדרך לכאן באיילון ראיתי מודעות של רב מאוד ידוע בישראל שקוראים לו אמנון יצחק והמודעות האלה אמרו yes. קוראים לאנשים לבוא yes. להרצאות שלו yes. והכותרת של ההרצאה הייתה, אם אני לא טועה yes. משהו yes. על לנצח את השקר עם האמת משהו כזה, אוקיי? Yes. Okay? Yes. לנצח את השקר עם האמת עכשיו זה כותרת מאוד מאוד מחייבת, מכיוון שאם אתה יודע שיש שקר, האמת שאתה מדבר עליה חייבת לנבוע ישר מדבר אלוהים, יש... כי אחרת מה זה? שקר. <אז> <אז> אנחנו לא מדברים היום מחוץ לדבר אלוהים, אנחנו יודעים את זה, <אז> אבל יש המון אנשים שהם מנסים לנצח את האויב <אז> עם האמת של בני אדם, <אז> ולאמת של בני אדם <אז> כמה כוח יש? אין בכלל כוח, אין בכלל כוח, למרות שהיא נשמעת לפעמים מאוד מעניינת ומאוד מאוד אה, נחמדה, yeah. אבל no. אם זה לא יוצא ישירות מכה אמר אדוני, לאמת הזאת yeah. אין כוח. Yeah. ואם אנחנו מערבבים כמה אמיתות של אנשים בתוך האמת של אלוהים, yeah. האם לאמת yeah. הזאת עדיין יש הרבה כוח? Yeah. לא. זה מה שחווה עשתה, yeah. אתם זוכרים? Yeah. שאלוהים אמר לא תאכלו, yeah. מה חווה אמר yeah. הנחש? לא תאכלו ולא תיגעו, נכון? מה היא עשתה? היא הוסיפה דבר אדם לדבר אלוהים. מתי הנחש ניצח אותה? כשהיא לא התנגדה אליו בדבר אלוהים בלבד, אלא הוסיפה משלה. אנחנו יודעים שזה כמובן לא יכול לעזור במלחמה שלנו נגד האויב. אבל לכן מה שחזקיהו עושה, לכן יחד עם העלייה שלו לבית המקדש להתוודות על החטאים יחד עם העלייה שלו לבית המקדש הוא עולה באופן פרטי כמלך, כאחראי, כמנהיג הוא רוצה שאלוהים ידע, הוא עולה עם שק, הוא כבר לא מלך מבחינתו, מבחינתו המלך הוא אלוהים הוא רק אדם חוטא, אבל הוא עדיין מנהיג וכמנהיג יש לו אחריות, ואז הוא שולח את השליחים שלו למי? לדבר אלוהים. <אח> הוא שולח את השליחים שלו לנביא ישעיהו. <אח> לחטאים בחיים שלנו, <אח> תשימו לב, יהיו אחד משתי השפעות, <אח> או זה או זה. <אח> כל עוד אנחנו במרד <אח> נגד אלוהים, <אח> אנחנו נתנהג <אח> כמו אדם וחווה, <אח> שיסתתרו <אח> מפני אלוהים. אוקיי? Okay? אם אנחנו במרד נגד אלוהים, אנחנו נסתתר מפני אלוהים. אבל כאשר אלוהים מרכך את הלב שלנו, אנחנו, כמו חזקיהו, נרוץ אליו כדי שישפוט אותנו לפי המצב של הלב שלנו איתו. וזה חשוב. אל תלכו לאלוהים אם הלב שלכם הוא לא במצב של חרטה. אני כבר אומר לכם את זה מעכשיו. אתם uh, בעצם פועלים נגד עצמכם. Uh, אנחנו צריכים לפעול לפי המצב הלב שלנו עם אלוהים. אנחנו לא יכולים לבוא עם אה, לב שפ, שפונה לעולם, לב שהולך עם השטן, ולבקש מאלוהים בעצם שישפוט אותנו על פי אה, המצב של הלב שלנו, ולקוות שאנחנו עדיין נהיה איתו. ממש כמו בסיפור של הבן העובד, אנחנו צריכים אה, לראות את ההליכה של חזקיהו לבית המקדש. חזקיהו חוזר לבית המקדש, הולך לבית המקדש כמו הבן העובד שחוזר לאבא שלו. הבן מתחרט וחוזר ומתוודה לפני אביו, נכון? בסיפור של הבן העובד הוא אומר אני חטאתי לך, אני אפילו לא ראוי להיות בין המשרתים שלך והוא מתוודה לפני אביו. ההבטחה מישוע עם בן אדם הוא באמת מתנהג ככה ואתם יודעים מה? זאת הצעה שהיא הצעה רוחנית, אבל היא הצעה פרקטית. בואו נחתור לזה. זה מה שאדם יכול לעשות, להחליט. אנחנו לא יכולים לתקן את הלב שלנו, אנחנו לא יכולים לתקן את הדרכים שלנו, אנחנו זקוקים לאלוהים. אבל אנחנו יכולים כן להחליט. ולהחליט לעשות את הדבר שחזקיהו עשה, ללכת ולהתוודות לאלוהים. אז ההבטחה של ישוע למי שבאמת עושה את הדבר הזה, מיוחנן 637, <ווש> הוא <סיע> אומר כל מי שהאב נותן אותו לי יבוא אליי ואת הבא אליי לא אשליך החוצה. חזקיהו, <חזקיהו> הולך לפי העיקרון הזה. הוא בא לאלוהים עם הלב שלו פתוח ובעצם יודע שאלוהים לא יזרוק אותו גם אם הוא חטא, גם אם עוד לא משנה מה שהוא עשה. יש לנו כל כך הרבה מקרים בתנ״ך של אנשים שחזרו בתשובה <חזק> עשו מעשים רעים מאוד מאוד מאוד, אבל אין שום מעשה רע ככל שיהיה, שאלוהים לא יסלח עליו. אתם מאמינים בזה? אתם מאמינים בזה? אני שואל אתכם באמת. האם אתם מאמינים שיש חטא שאלוהים יגיד לכם, לא, אני נורא מצטער, עשית משהו כל כך נורא, אני לא, לא, לא, לא יכול לסלוח לא. לך. נכון שלא? לא. לא, אלוהים אף פעם לא יגיד, אני מצטער, אני לא יכול לסלוח לך. אם לא אתה בא לא. באמת עם לב שבור <אח> לפני אלוהים ואומר, אני עשיתי את הדברים הנוראים האלה, אבל... אבל אני ממש סומך עליך שאתה תסלח לי, אלוהים לא ישליך אותך, כמו שישוע אומר, את הבא אליי לא אשליך החוצה. <אח> בוא נחזור לישעיהו 37, ונקרא משלוש עד ארבע. <אח> השליחים באים לישעיהו הנביא, <אח> ויאמרו אליו, כה אמר חזקיהו, הם באים בשם מי? בשם המלך, נכון? אתם יודעים שהם באים בשם העם, הם באים בשם עם ישראל, מכיוון שהמלך הוא, הוא בעצם מייצג את כל העם. וחזקיהו פונה אל ישעיהו, והוא אומר לו, שימו לב, יום צרה ותוכחה ונאצה, אוקיי? Okay? היום הזה, כי באו בנים עד משבר וכוח אין ללידה. אולי ישמע אדוני אלוהיך את דברי רב שקרה, אשר שלחו מלך אשור אדוניו, לחרף אלוהים חי, והוכיח בדברים אשר שמע אדוני אלוהיך, ונשא את התפילה בעד אשר איתה נמצאה. השליחים שהם באים בשמו של המלך חזקיהו, מתארים את המצב כמשבר קשה מאוד, בצורה מאוד ציורית. הם משווים את חוסר האונים שלהם לאישה שמתקשה ללדת, אוקיי? החוסר האונים. אין לה כוח ללדת. יש משבר גדול, וזה דווקא לא רק בגלל מה שהמלך האשורי רוצה לפגוע בעם, תשימו <אז> לב עכשיו לגישה של המלך חזקיהו, וזאת הגישה הנכונה. <אז> הגישה שלו. לאו דווקא בגלל מה שמצפה לנו. <אז> לא רק זה, הוא אומר צרה, וזה נכון, <אז> אבל <אז> הוא גם אומר תוכחה ונעצה. המשבר הזה שחזקיהו מתייחס אליו, בעצם הדרך שבה האשורים מתייחסים לאלוהים. זה באמת מה שמפריע לחזקיהו. חזקיהו באמת מקבל את הדברים, את הגידופים, כמשהו שפוגע באלוהים, ולא דווקא פוגע בעם. הוא מחרף את אלוהים, אתם שמים לב מלך אשור אדוניו לחרף אלוהים חי. הוא מדגיש בעצם שהמטרה של האשורים היא לגדף את האלוהים של ישראל. עכשיו המלך חזקיהו רוצה לחזור לדרך האמונה, ולכן הוא מדגיש את היחס המזלזל של מלך אשור באלוהים, וקצת מתחרט על הדרך שהוא התנהג. האם גם הוא זלזל? כן. האם הוא לא קיבל את אלוהים בחיים שלו כאלוהים? כן. הוא סמך על אדם? כן. ועכשיו הוא מדגיש את זה ואומר, זאת הייתה הדרך הלא נכונה. מלך אשור עושה בעצם את מה שאני עשיתי קודם. חירפתי אותך, אני לא הלכתי בדרך שלך. והוא מדגיש בעצם את הכבוד של אלוהים מעבר למה שמצפה לו. הפנייה של חזקיהו לאלוהים לשמור על המוניטין שלו במיוחד בעיני הגויים למרות החטאים של העם השם של אלוהים חשוב יותר בחטא העגל, אתם זוכרים על מה אנחנו מדברים, חטא העגל, שמות שלושים ושתיים בעצם משה עשה את אותו הדבר הוא קודם כל לא דאג לעם, הוא קודם כל דאג למוניטין של אלוהים, למוניטין שלו תקראו במדבר, פרק 14, 11 עד 16 ויאמר אדוני אל משה, עד אנה ינועצוני העם הזה, ועד אנה לא יאמינו בי בכל האותות אשר עשיתי בקרבו. עקנו בדבר ואורישנו, ואעשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו. ויאמר משה אל אדוני, סליחה, זה לא במדבר, מה פתאום, זה בשמות פרק 32. ויאמר משה אל אדוני ושמעו מצרים, תשימו לב ושמעו מצרים כי העלית בכוחך את העם הזה מקרבו ואמרו אל יושב הארץ הזאת שמעו כי אתה אדוני בקרב העם הזה אשר אין בעין זה כן במדבר? זה במדבר? אוקיי במדבר ארבע עשרה אוקיי אני תמיד חשבתי אוקיי כנראה שזה גם חלק מ... מהטקסט uh, שמדבר על מה שקרה בשמות בכל מקרה uh, אנחנו רואים שהמוניטין של אלוהים עומד כאן למבחן, ומשה מדגיש את זה. פסוק חמש עשרה, והמדת את העם הזה כאיש אחד, ואמרו הגויים אשר שמעו את שמך לאמור, מבלי יכולת אדוני להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם, והשחטתם במדבר. אז משה איזה אסטרטגיה בעצם בוחר? הוא אומר, אם אתה באמת תשמיד את העם הזה, מה יקרה לגויים? הם כבר לא יבחרו בך. הם לא ירצו אותך, הם לא יאמינו שהם יכולים ללכת אחריך מכיוון שאתה תשמיט גם אותם. החסד של אלוהים כלפי בני ישראל והסליחה שלו על הפשעים שלהם כלפיו קשורים לחסד שלו דווקא לגויים. איזה נקודת מבט שהיא בעצם מסיטה את המבט מאיתנו ודווקא דואגת לאלה שמסתכלים על כל מה שקורה עם עם ישראל ואלוהים. תשימו לב לדברים של אלוהים בעצמו לנביא יחזקאל יחזקאל פרק עשרים, שמונה, תשע אלוהים פה מדבר דרך אגב הפרק הזה אלוהים פונה אל העם ומתאר להם את הדרך שהם התנהגו אליו בכמה, בכמה סיטואציות בהיסטוריה כתוב וימרו בי ולא עבו לשמוע אליי איש את שיקוצי עיניהם לא השליכו ואת גילולי מצרים לא עזבו ואומר לשפוך חמתי עליהם לכלות אפי בהם בתוך ארץ מצרים עכשיו תשימו לב, פסוק תשע ואאץ למי? למען שמי לבלתי החל לעיני הגויים אשר המה בתוכם אשר נודעתי אליהם לעיניהם להוציא מארץ מצרים וידעתם כי אני אדוני בעשותי איתכם למען מי? למען שמי. לא כדרככם הרעים וכעלילותיכם הנשחטות בני בית ישראל, נאום אדוני. אז בעצם אלוהים מדבר בכאב על הפשעים הגדולים של בני ישראל נגדו. הוא פונה לנביא ומספר לו על הכוונות שלו, שהיו לו, להחריט את העם עוד כאשר הם היו בתוך מצרים. עוד לפני שהם יצאו ממצרים במדבר פרק פסוק 14 ובארץ קנן פסוק 22 בכל המצבים בהם העם פשע באלוהים לבסוף אלוהים אומר להם בפסוק האחרון בפרק בפרק 20 ביחזקאל הוא אומר להם אתם אמורים לקבל מכות קשות מאוד אבל אני מרחם עליכם עבור מה? עבור שמי הטוב. זאת הסיבה. זאת הסיבה בעצם שאלוהים עושה את הכל עם העם הזה. אבל אלוהים שהוא פועל בעולם, הסיבה בעצם לכל פעולה של אלוהים בעולם הזה, כולל הישועה של כל אחד מאיתנו, היא בעצם להלל את השם שלו ואת התפארת שלו. Uh, אני אחזור על זה עוד פעם, אולי אתם לא uh, הייתם מרוכזים. אני אמרתי שכל מה שאלוהים עושה בעולם הזה, כל דבר, דבר הוא דבר. לא עושה את זה למען אלה שבעצם uh, uh, נמצאים בעולם, אלא הוא קודם כל המטרה העיקרית בשביל דבר. התפארת שלו ובשביל ה, uh, התהילה שלו, תפארת הכבוד שלו. תשימו לב לאיגרת אל האפס עם פרק אחד. פסוקים 6, 12 ו-14. כתוב, 25. הוא יעד אותנו, פסוק 6, להיות לו לבנים על ידי ישוע המשיח כחפץ רצונו, לתהילת כבוד על חזדו אשר העניק לנו באהובו. כדי שנהיה, פסוק ה-12, לתהילת כבודו, אנו המקדימים לכבוד למשיח. אשר, okay. פסוק 14, אשר היא ערבון לנחלתנו עד לפדיעת הקניין. לתהילת כבודו. בכל אשר אלוהים עושה בעולם, כולל הישועה שלנו, הוא לא עושה את זה למען הביטחון והנוחות שלנו בעולם, אלא לתפארת והתהילה שלו. אם יש דבר נפלא שאלוהים עשה בחיים שלכם, אוקיי? אם יש דבר, איזשהו דבר, שאתם אומרים, וואו, איזה דבר גדול אלוהים עשה בחיי, בעצם זה למען התפארת שלו הוא עשה את זה. אני הבנתי את זה בשלב מאוד צעיר של האמונה שלי ב-2004, אני הבנתי את האמת הזאת בצורה מאוד מאוד ברורה, שאני רא... ראיתי בעצם שכל מה שאני מבקש מאלוהים, אני רוצה שהוא יפעל בחיים שלי כשהמטרה העיקרית היא שהשם שלו יפואר. אני, היה לי הרבה ניסיונות עם אלוהים ובעצם כשאני ביקשתי אתם יודעים מה קרה? <אח> אלוהים באמת ענה <אח> <ל>, לתפילות שלי <אח> ואלוהים ענה לתפילות שלי כי אני ביקשתי את זה שזה יהיה למען שמו כדי שכולם ידעו שיש אלוהים בשמיים כדי שהתפארת שלו תתגלה ובאמת אלוהים <אח> <אח> מראה לנו שזה בעצם המטרה שלו <אח> <אח> העולם נוהג לתת את הכבוד לאנשים <אח> נכון או לא? Eh, אבל אנשי אלוהים נותנים את כל הכבוד לאלוהים, כל הכבוד לאלוהים. אגב, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, כמה אנשים עבדו לדעתכם על בית המקדש שבנה שלמה בירושלים? בערך, יותר ממאה? כן, יותר מאלף? אנשים ממש, לא משנה באיזה תפקיד, לבנות את הבית המקדש הכי יפה שהיה אי פעם, כמה אנשים? המון, נכון? ממש הרבה, אנחנו לא, אין שום, שום ספירה. <מח> עשרות אלפים של עובדים. <מח> עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. כמה תודה האנשים האלה קיבלו משלמה בתפילה שלו בחלוקת בית המקדש? <מח> האם הוא אמר תודה רבה לכל אלה שכרתו את העצים, לכל אלה שצבעו, לכל אלה שהקימו את העמודים? האם תודה רבה לקבוצה הזאת? האם הוא אמר בתפילה שלו? <מח> למה לא? <מח> מכיוון שאת כל הכבוד למי הוא נתן? לאלוהים! הוא לא נתן שום כבוד לאף בן אדם, למרות שהאנשים עבדו כמו חמורים. אבל הם קיבלו כסף. לא משנה, אבל הוא אמר לא אמר להם תודה. להם. ואתם תבואו ותשאלו את עצמכם, מה העיקרון פה? שני. מה אנחנו רואים? פעם. אנחנו רואים שבן אדם אף פעם, בשום מצב, פעם. לא צריך לתת את הכבוד לבן אדם. פעם. תמיד צריך להגיד פעם. תודה לאלוהים. למה? כי הוא נתן לי את החוכמה, פעם. הוא נתן לי את הכוח, פעם. אני בלעדיו לא יכול לעשות פעם. כלום, פעם. שום דבר. גם משה באוהל מועד, שאנשים עשו את כל העבודה היפה, כמה פעמים משה אמר תודה לבצלאל בן אורי, תודה לאנשים שעשו את זה, תודה לכל מי שלקח במלאכה, זה העיקרון שצריך להנחות את הקהילה שלנו. אנחנו לא נותנים שום כבוד לאנשים, ואני רוצה להגיד לכם שזה אולי מבחינת העולם נראה לא נימוסי, אבל ככה בדיוק מתנהג העולם, העולם נותן תודה לאנשים כשהוא צריך לתת את התודה, למי? אלוהים. לאלוהים. התודה היחידה שצריך לתת זה תודה לאלוהים. וזה הדבר שאלוהים מבקש. ואתם יודעים מה? <אח> ככה מנצחים את האריה השואג. <אח> ככה מנצחים את האריה שרוצה לטרוף אותך. כי אתה לא פועל בדרך שהעולם פועל, אתה פועל בדרך שאלוהים רוצה. ואתם יודעים מה? אלוהים רוצה שאנחנו תמיד ניתן את הכבוד, רק לו. התכונות האופי של אלוהים שאנחנו רואים אותם אה, פה, רק שתדעו, התכונות האופי של אלוהים הם לא תמיד בהתאם שהרצון שלו שגם היצורים שלו יהיה להם את זה, אוקיי? לא תמיד התכונות שיש לאלוהים, אלוהים רוצה שיהיו התכונות שלנו. יש תכונות ששייכות רק לאלוהים והם תכונות מוסר שיכולות להתקיים בצדק רק כאשר הם אלוהיות. עוד פעם, תכונות שהן יכולות להתקיים בצורה טהורה ונקייה ויפה, הם רק שהם שייכות לאלוהים, ולא לשום יצור נברא. כל המעשים פה שאתם רואים, הם מעשים בעצם שהם חטא עבורנו, כל אחד ואחד מהם. ההבנה האמיתית של התכונות של אלוהים לבדו, תשימו לב, כבורא ששולט על הבריאה ולא כפוף לה, היא חיונית לחיים של כל אדם מלא אדמות. ומה שאני רוצה לומר, תשימו לב, גאווה. עיני גבהות אדם שפל ושחרום אנשים ונשגב אדוני לבדו ביום ההוא. ישעיהו 2-10, גאווה יכולה להיות רק למי? רק לאלוהים. מה קורה כשבן אדם לוקח את התכונה הזאת אצלו? האם, מה היא הופכת להיות? לחטא. התכונה של גאווה אף פעם לא צריכה להיות בידיים של בן אדם. מה עם זעם? תהילים שבע שתים עשרה, אלוהים שופט צדיק ואל זועם בכל יום. אלוהים הוא אל זועם בכל יום? מה אתם אומרים? כועס. כשאנחנו לוקחים את התכונה הזאת, האם זו תכונה שצריכה להיות תכונה של אדם מאמין? כמובן שלא. זו תכונה שיכולה רק להיות תכונה אלוהית. מה עם נקמה? נקם. תהילים 94-1-2, מה כתוב על אלוהים? אל נקמות אדוני, אל נקמות הופיע. הנשא שופט הארץ השב גמול על גאים. מי יכול בעצם לעשות את הנקמה היחיד? בעולם. האם, האם אלוהים נתן לנו את האפשרות לנקום, את החוסר צדק שלנו, שנגרם לנו? לא. הוא אומר, לי הנקם, לי נקם ושילם, אלוהים אומר. תשאירו את הנקמה בשבילי. למה? כי אני אשתמש בנקמה כמו שאלוהים משתמש. אם אתם תשתמשו בנקמה, אתם תשתמשו בנקמה כמו שסטן משתמש. אתם לא יכולים לקחת את התכונות האלה ולהשתמש בהן כי אתם יצורים נבראים. <ממש> ההבנה הזאת של מה שלמדנו עכשיו מלמדת אותנו שלראות את אלוהים ולחיות את חיינו בכניעה מוחלטת אליו. <ממש> ההבנה הזאת, שמה שלמדנו עכשיו, שהתכונות האלה לא צריכות להיות לנו, <ממש> אה? <ממש> אם אני אומר, אוקיי, okay, נקמה <ממש> לא בשבילי, <ממש> גאווה <ממש> לא בשבילי, זעם, לא בשבילי, אני רק לקחתי כמה דוגמאות. אני בעצם נכנע לאלוהים וחי את החיים שלי בכניעה. ההבנה של הכבוד והתפארת של אלוהים שהם המטרה של הישועה שלו ושל כל מה שהוא פועל בעולם, מלמדת אותנו לחיות את החיים שלנו ביראה ובכניעה מוחלטת אליו. ותשימו לב שהעולם ישים לב שאתם לא משתמשים בתכונות האלה, אוקיי? העולם ישים לב. למה? כי העולם כן משתמש בהם. האם יש גאווה בעולם? האם יש גאווה בתל אביב? אפילו עושים מצעד של גאווה, נכון? יש הרבה גאווה, אבל מה קורה שבן אדם לוקח את הגאווה? בעצם זה הופך להיות כלי לשטן לפגוע בו. כי זה בעצם תכונה רק שאלוהים יכול שיהיה לו, אוקיי? ההבנה הזאת גם מלמדת אותנו ומזהירה אותנו מהתנהגות כזאת בחיים שלנו, מכיוון שאם אנו מבינים שתכונות האלה שייכות רק לאלוהים ואנחנו מתנהגים ככה, אז אנחנו שמים את עצמנו במקום בו רק לאלוהים יש את הזכות להיות שם. אם אתם גאוותנים, אתם אומרים אני אלוהים. אם אתם נוקמים, אתם אומרים אני אלוהים. אתם שמים את עצמכם במקום רק כשאלוהים צריך להיות. ומה, מי עשה את זה? זה מה שהוא עשה מההתחלה. כשאנחנו בעצם מתנהגים בצורה כזאת, בצורה גאוותנית, בצורה נקמנית, בצורה זועמת, אנחנו אומרים, אנחנו כמו אלוהים. וזה בעצם ההתנהגות של השטן. זה התנהגות של אדם חוטא. ההבנה הזאת גם מלמדת אותנו שאנחנו יכולים להיות בטוחים בישועה של אלוהים שאנחנו מבינים מדוע אלוהים הושיע אותנו, אוקיי? אתם יודעים שאתם יכולים להיות בטוחים שאלוהים הושיע אתכם? רק שאתם מבינים למה הוא עשה את זה. היום אנחנו נלמד למה. למה אנחנו בעצם יכולים להיות בטוחים? אם אלוהים ייתן לנו ליפול בהתאם לחטאים ולפשעים שלנו אז התהילה שלו בעולם תיפגע, וזהו. אם אלוהים ייתן לנו ללכת לפי הגאווה ולפי הנקמה ולפי הזעם, בעצם התהילה שלו, התפארת שלו תיפגע, והוא לא רוצה שזה יקרה. והוא אמר את זה בעצמו, אתם זוכרים מה הוא אמר ליחזקאל? אני יכלתי להשמיד אתכם, אני יכלתי לפגוע בכם, אבל אני לא עשיתי את זה, למה? למען שמי. כדי שהשם שלי לא יהיה שם רע. ולמה כל כך חשוב שהשם של אלוהים לא יהיה שם רע? למה המוניטין של אלוהים חייב להיות ללא רבב? למה אנחנו צריכים לייצג את אלוהים בצורה כל כך טובה, שהמוניטין שלו לא ייפגע? מכיוון שככה אלוהים רוצה שהעולם יראה אותו. ואוי ואבוי לכמה מאמינים שעושים שם רע לאלוהים. כמה אנשים מפסיקים את הקשר שלהם עם אלוהים ואומרים אני לא רוצה, אם ככה אלוהים אני לא רוצה שום דבר עם אלוהים וזה, והרבה פעמים אנחנו, כשאנחנו רוצים לנקום וכשאנחנו רוצים אה, לעשות דברים שרק לאלוהים מותר העולם מסתכל ואומר אנחנו לא רוצים את האלוהים הזה ארבע, במסגרת הפנייה של חזקיהו בקטע הזה שלמדנו היום אנחנו לומדים איך להציג את התפילות שלנו לאלוהים. כל מה שאנחנו מבקשים, אוקיי? כמו משה וחזקיהו, נבקש למען התפארת, התהילה והכבוד של אלוהים ולמען שמו. אני יודע שאנחנו עושים את זה, היום אנחנו למדנו גם למה. אנחנו תמיד נוהגים לומר, אנחנו מבקשים את זה למען התפארת שלך, למען הכבוד שלך. היום אנחנו מבינים שזה חייב להיות ככה. זה לא סתם שאנחנו עושים טובה לאלוהים כדי שהוא יהיה מרוצה שאנחנו אומרים את הדברים האלה. אנחנו לא אומרים למען הכבוד שלך, אה, ah, אלוהים, אני רוצה לעשות לך טוב, אז תשמע אותי. לא, אנחנו יודעים עכשיו, אנחנו יודעים שהישועה שלנו תלויה בכך. אנחנו יודעים את זה שאנחנו נבשע רק אם אנחנו באמת ניתן את כל הכבוד והתפארת לאלוהים. ואתם יודעים איך? לשמוע בקולות. אלוהים מצפה את זה מכל אחד ואחד מאיתנו שאנחנו נשמע בקולו וכך אנחנו ניתן את כל הכבוד והתפארת אליו ישעיהו <אז> 48, 8 עד 12 <אז> תשמעו את המילים של אלוהים גם לא שמעת, גם לא ידעת גם מאז לא פתחת, פתחה אוזנך כי ידעתי בגוד תבגוד ופושע מבטן קרא לך שימו <אז> לב איזה מילים קשות תשע, למען שמי אעריך אפי, ותהילתי אחתם לבלתי אחרי, אחריתך. מילים עוד לא, לא פשוטות בעברית, אבל תקראו בהתחלה של תשע. למען שמי אעריך אפי. אני אין אה לי סבלנות אליכם, לא בגלל שאתם ראויים לכך, אתם פושעים, הוא אומר להם. אתם, אתם בוגדים, אתם פושעים כבר עוד לפני שנולדתם. איך אפשר להיות פושע לפני שנולדת? כי אתה חוטא. הפשיעה שלך היא בעצם העובדה שאתה חוטא. תודה. תודה רבה. אבל אלוהים אומר, אני לא עושה את זה כי מגיע לכם שאני אסלח אה, לכם, שיהיה לי הרבה סבלנות אליכם, אלא אני עושה את זה למען שמי. ותהילתי, למען שמי ולתהילתי, פסוק עשר, הנה צרפתיך ולא בחשף, בחרתיך בכור עוני, באחד עשרה, בוא נקרא את זה, למעני, למעני ארסה, כי איך יחל וכבודי לאחר לא אתן, לכמה אה, אה, אלוהים רוצה לתת את הכבוד, לאף אחד, נכון או לא? אלוהים מבקש את הכבוד רק למי? רק לעצמו. נכון אמרנו שזה סימן של גאווה, אבל מה אנחנו אמרנו? שהתכונות האלה ברגע שהן ביד של אלוהים, רק ביד של אלוהים הן יכולות להיות תכונות רצויות ושל צדק. <אח> אלוהים, שאלוהים אומר אני רק לבד, רק אני, ואת הכבוד שלי לאחר אני לא אתן, וזהו. זאת אומרת שרק ככה יכול הצדק להתנהל. שמע אליי יעקב וישראל מקוראי אני הוא, אני ראשון, אף אני אחרון. בואו נתחיל לחשוב בכיוון שאלוהים הראה לנו היום. בואו נתחיל לחשוב. מדוע אלוהים פועל בחיים שלנו? מה למדנו היום? מדוע הוא פועל בחיים שלנו? למען התפארת שלו, למען שמו. הוא עושה זאת למענו. אלוהים אומר שבעצם זה הדבר החשוב ביותר שצריך להיות בחיים של כל בן אדם. אלוהים קורא ליעקב ולעם ישראל ומדגיש שהוא הראשון אבל yes. גם האחרון. כמה יש בין לבין? Okay. כלום, נכון? Yes. אם הוא הראשון והוא האחרון, yes. זהו, אין יותר, אין אף אחד בפנים, yes. זה, רק yes. זה רק אלוהים. עדיפות ראשונה yes. ויחידה. Yes. אני לא אמרתי עדיפות ראשונה ואחרונה. Yes. עדיפות ראשונה yes. ויחידה. Yes. לא צריך להיות בחיים שלנו שום עדיפות אחרת. Yes. כל השאר צריך לצאת איכשהו מהחיים שלנו. ישעיהו 43, 25, מה כתוב? אנוכי, אנוכי, דרך אגב, שאלוהים מדבר פעמיים, מה זה אומר? יש לזה חשיבות מאוד גדולה. כתוב, אנוכי, אנוכי הוא מוחה פשעיך למען מי? אני סולח לכם למען מי? למעני אלוהים אומר. זה כמה שאני קראתי את הפסוקים האלה השבוע, אני פשוט נדהמתי. עד כמה אלוהים מנסה להראות לנו שבעצם את כל הכבוד בחיים שלנו אנחנו צריכים לתת רק ואך ורק לו. לא. וזהו. הוא אומר, אני סולח לכם ואני עושה את זה בשביל מי? לא בשבילכם, בשבילי. אני סולח לכם בשבילי. כשאנחנו מוותרים על הרצון שלנו למען השם של אלוהים והתהילה של אלוהים, אתם יודעים מה אנחנו עושים? אנחנו מפסיקים לחיות על כדור הארץ. אני לא רוצה להישמע דרמטי, אבל זה הכתובים מספרים לנו, באמת. <אז> כשאתם באמת עושים את זה, כשאתם מוותרים על הרצון שלנו, שלכם, ואתם בעצם נותנים את התהילה לאלוהים, אתם משתתפים בהלל השמימי, <אז> התגלות שבע, אחד עשרה עד שתים עשרה. כל המלאכים עמדו, <אז> כמה מהמלאכים? <אז> כל המלאכים, אוקיי? Okay, עמדו סביב לכיסא ולזקנים ולארבע אחיות, <אז> הם נפלו על פניהם <אז> לפני הכיסא והשתחוו לאלוהים. למי הם נותנים את כל הכבוד? לאלוהים, באומרם, אמן. עכשיו תשימו לב מה הם אומרים. הברכה והכבוד, החוכמה והתודה, והתודה, היקר והגבורה והעוז לאלוהינו, לעולמי עולמים. אמן. אמן. עושים את זה פה על פני האדמה, אנחנו משתתפים בהלל בשמיים. ממש ככה. וזה לא דרמטי כי זה באמת נכון, זה האמת. החיים הנפלאים ביותר הם החיים המוקדשים לאלוהים לעולמי עולמים. בשמיים אלוהים מקבל את הכבוד מהיצורים המושלמים שהוא ברא, והוא רוצה שאנחנו נחיה את החיים שלנו כאן על פני האדמה באותו עיקרון. אנחנו צריכים לתת את הכבוד והתודה אך ורק לאלוהים. לא, גם לאלוהים. אה? רק לאלוהים. לא גם לאלוהים. לא אומרים תודה לוולדימיר וגם תודה לך אלוהים. כי אז אנחנו שמים את ולדימיר, את אלוהים ראשון ואת ולדימיר שני. אבל אלוהים לא אמר, אני ראשון וולדימיר שני. מה הוא אמר? אני ראשון ואני אחרון. כשאנחנו אומרים תודה לבני אדם על משהו שהם עשו בשביל אלוהים, מה אנחנו אומרים להם? אנחנו נותנים להם את הכבוד שמי צריך לקבל? שאלוהים. בואו לא נחשוב שאנחנו לא נימוסיים. <אז> זה עיקרון תנכי. ככה אנחנו מנצחים את השטן. בדיוק ככה. מכיוון שאנחנו לא נותנים את הכבוד לבן אדם שאין לו כוח, אלא אנחנו נותנים את הכבוד למי? <אז> לאלוהים שיש לו את כל הכוח, שהוא יכול לנצח. עצם הקיום שלנו תלוי בהבנה של הכבוד של אלוהים ביקום שהוא ברא. הכבוד והתפארת של אלוהים הם אפשר להגיד לחם חוקם של היצורים שברא. החטא לא יתגבר עלינו שאנחנו ניתן את הכבוד לאלוהים לבדו בלבד. בשיעור הבא אנחנו עדיין נשאר בפרק 37 כי אנחנו לא סיימנו את הפרק ואנחנו נראה בעצם את ההתגשמות של אה, הדרך שחזקיהו אה, פעל. אנחנו נראה איך זה פועל, ואיך אלוהים מתייחס לזה, ומה קורה כשבעצם אנחנו מתנהגים בצורה הזאת. אז שיהיה לכולם ערב טוב ומבורך, ואם יש לכם שאלות בקשר לזה, יש לנו עוד כמה דקות, אנחנו יכולים עדיין אה, לדבר על זה. ואם לא, אנחנו נסיים בתפילה. כן. יש לכם שאלות? מישהו יש לו איזושהי שאלה? כי זה נושא שהוא אה, די, אפשר להגיד, לא נגענו בו. הבנתם, אוקיי, אז בואו נתפלא. אבינו מלכנו, אנחנו רוצים להודות לך ורק לך על ההזדמנות שאתה נותן לכל אחד מאיתנו נבוא לפניך ולהלל אותך. אנחנו מודים לך על כך שאתה האלוהים היחיד בעצם, שיכול לתת לנו גם כוח וגם כל מה שאנחנו צריכים כדי להלל אותך. למען התפארת שלך, למען הכבוד שלך, למען הגבורה שלך, אנחנו אבא משתחווים לפניך, כי אנחנו יודעים שבלעדיך אנחנו איננו יכולים לעשות דבר. ואנחנו מודים לך על ההזדמנות שאנחנו יכולים לקחת חלק בתוכנית הישועה שלך כדי שכל העולם ייתן את הכבוד רק לך. ואנחנו מודים לך אע, עבור כל אחד ואחד מאיתנו בערב הזה, שיש הזדמנות בחיים שלו לתת לך את הכבוד והתפארת שמגיעים רק לך לבד. אנחנו מודים לך על, על כל מה ששמענו היום. אני מתפלל בשביל חברי הקהילה אע, ששומעים את המסר הזה גם בהקלטה. ואני מבקש שכל אחד ואחד ששומע את המסר הזה יקבל את ההחלטה, אבא, לבוא, להתוודות לפניך, לקבל, אבא, את השליחה למענך, לקבל, אבא, את הישועה למענך, למען התפארת שלך, וכל מה שאנחנו יקרה בחיים שלנו, אנחנו תמיד ניתן את הכבוד לך. אנחנו מתפללים ומבקשים גם בשביל אתה יודע, כל אבא, אנחנו ממשיכים להתפלל בשבילו, הוא עכשיו נמצא במצב מאוד קשה, אבל איתך אבא, אנחנו יודעים שהכל אפשרי, ולכן אנחנו מבקשים למען שמך, למען התפארת שלך, למען הכבוד שלך בעולם הזה, כדי שכל אחד ואחד ידע שיש אלוהים לבדו בשמיים. תברך אותו אבא, תברך את המשפחה שלו, ושכולם, אבא, יבואו לעבוד אותך ולהיות איתך תמיד. בשם של ישוע המשיח, אמן ואמן. is mm -hmm.